Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hamma ba'd ba Ayu al ikhwatu fiddin Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada subuh yang berbahagia ini Kita Berkumpul di Salah satu masjid dari Masjidullah Allah, yaitu Masjid Abu Dar Al Ghifari Mahatmin Hajjul Sunnah Kendari Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat berkumpul pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka dan tujuan yang mulia, yaitu melakukan majelisul ilam majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis ta'lim yang merupakan raudhatun min riyadil jannah merupakan surga dari taman-taman surga yang disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu ayuwal ikhwah rahimani wa rahimakumullah kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala dengan syukur yang setinggi-tingginya atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan curahkan kepada kita semua hingga pada kesempatan yang berbahagia ini di subuh yang berbahagia ini setelah kita menegakkan salat subuh yang fardu atau salatul fajar bagi kita semua kemudian kita menegakkan pula majelis ilmu maka ini semua keutamaan yang sangat besar nam kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Jalla wa ala. kemudian pula barakallahu fikum pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita diberi nikmat oleh Allah taala nikmat yang lain atau nikmat yang khusus pula yaitu dihadirkannya di tengah-tengah kita salah satu asatidah kita dalam hal ini adalah Ustaz Sa'id Hafizhan Allah wa'iyah Hafizhan Allah wa'iyah Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan kepada beliau Amin Alhamdulillah beliau Meluangkan waktunya untuk berziarah ke kita Dan Ini adalah merupakan Salah satu keutamaan Yang tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu saudara yang berziarah kepada saudaranya yang lain, Ziarah karena Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam salah satu hadis Al-Khutsi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada malaikatnya untuk menyampaikan kepada fulan yang berziarah kepada saudaranya karena Allah. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Mencintaimu sebagaimana engkau Mencintai saudaramu Karena Allah sehingga engkau Menziarahinya Barakallahuikum maka Alhamdulillah Ustaz kita Ustaz Sa'id Yang asal beliau dari Bandung Sehingga apa yang antum baca Di pamflet ada Al-Bandunji itu maksudnya Beliau dari berasal dari daerah Bandung dan beliau juga alhamdulillah uh, teman saya ya ketika menuntut ilmu awal kali di dalam dakwah salaf ini di Yogyakarta di pondok uh, Ihya Usnah Tadribul Duat ya di tempat dulu uh, Ustaz Ja'far Murtalib ya lafaraallahu semoga Allah taala mengampuni beliau dari kesalahan dan dosa-dosanya dan kita semua, Barakalofikum nah maka uh, kami bersama dulu di sana menuntut ilmu, Alhamdulillah uh, sekian tahun kemudian uh, beliau rehla ke negeri Yaman untuk melanjutkan talab ilm di negeri Yaman, di sisi Syekh Mukbil Ibn Al-Wadi'i uh, Rahimahullahu Ta'ala Nah, yang pada waktu itu beliau berangkat bersama Ustaz Muslim, kalau tidak salah, informasi dari beliau. Nah, Muslim yang antum juga sudah kenal, ya. Barakalohikum sehingga beliau termasuk ya dari Ustaz Ustaz yang kudama ya dalam dakwah salaf ini dan beliau alhamdulillah uh, cukup lama di di Yaman, mungkin ada lebih 10 tahun Ustaz. Nah aksar min 10 sanawat ya lebih dari 10 tahun beliau di negeri Yaman bahkan berkeluarga di Yaman alhamdulillah beliau sekarang berada di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan uh, ilmu kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita semua jalan-jalan kebaikan melalui ya khususnya melalui majelis-majelis ee uh, taklim ini yang beliau akan sampaikan mulai dari ba'da fajar ini sampai di hari Ahad. Uh, di malam Senin ya. Sampai di hari Ahad ya sebelum uh, setelah itu beliau akan bersafar ke tempat lain dalam hal ini ke Makassar dan selainnya itu hari Senin. Jadi kita berharap bisa Uh, mengambil faidah kepada beliau Memanfaatkan momen-momen yang berbahagia ini Yang sangat mulia dan utama ini Dalam uh, Mengambil memahami Ilmu apa yang beliau sampaikan Kemudian mengamalkannya Barakalakikum Jazakumullahu khairan Ini mukaddimah yang singkat Kemudian setelah itu kita persilahkan kepada Beliau Ustaz Sa'id Al-Bandunji Hafidhahullah Ta'ala Fal-Yatafadda Fal-Yatafaddal Syukran ma'jurah Barakallahu fikum Naam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh